Hetedik fejezet Az emberek fecsegése úgy általában felbosszant, mint ahogy most is. Melanie és Roger belelendül egy beszélgetésbe az esőről és a holtestre gyakorolt hatásáról, a bűnügyi helyszínelésről, a kriminalisztika 101-ről, ami most nem számít. A kriminalisztika 101 – egy könyv, ami bevezet a kriminalisztika rejtelmeibe – hogy hogyan alkalmazzák az informatikát a bűnügyekben, a szakértői bizonyítások a gyakorlatban, kriminalisztikai módszerek. Az átkozott holttest műanyagba van csomagolva, mert így intézte el ezt a seggfej, hogy ez a nő elhagyja ezt a sikátort és ezt a világot. Kibaszott műanyagba csomagolva. Be fogom csomagolni műanyagba a seggét, és ez azt jelenti, hogy nem hallgathatom tovább ezt a kettőt fecsegni. A saját világomban a más világomban kell lennem. Még több bűnügyi helyszínelést kizárva összeszorítom a szemeim és oda megyek most. Baszódjon meg, Roger! Ő nem lesz ok arra, hogy kihagyjak valamit, amit nem szabadna kihagynom. És baszódjon meg az esernyős ember. Ha egy én versus ő leszámolást egy, egy az egy ellen mérkőzést akar, megkapja, még elszántabb vagyok, mint valaha. Én versus ő újra lejátszom mentálisan. Ebben a forgatókönyvben nem passzol, hogy kén célpont. Esernyős ember az áldozat szerettei után megy. Ha nem vagyok áldozat, ha olyan vagyok, mint ő, miért megy kén után? Elmejáték lehet. Lehet, hogy az órom előtt próbálgatja a határait, vagy próbálja elvonni a figyelmemet az igazságról. És mi az igazság, ami az órom előtt van? Kinyitom a szemem és lebámulok egy vízhatlan ponyva féleségre, ami a testet fedi, visszajátszva, amit tudok. Három áldozat, aki esernyőt tartva halt meg. Ott van Williams is, meg az áldozatok családtagjai, de továbbra is az alap bűncselekményeket tartva szem előtt van három esernyőt tartó áldozat, mindegyik szőke. Egyikük természetes szőke volt, egy másik ki volt szűkítve. Az egyetlen lehetséges módon kötöttem ezt magamhoz, ahogy csak tudtam. A legikonikusabb szerepében édesanyám szűkére festette a haját, hogy eljátsza Marilyn monroe -t. Bárki, aki tudja, ki vagyok, aki csak egy kicsit is kutakodik, hozzákötne engem. Díjakat nyert, plakátokon szerepelt. Nem elrugaszkodott gondolat, különösen, ha az esernyős ember a képességeimet teszteli, és azt akarja, hogy dolgozzak meg a válaszaimért. Kesztyűt húzok, megfogom az elemlámpát és felemelem a műanyagot, az arcát fürkészem, sminkkel van összekenve, bóhódszerűen, miközben esernyős ember a tökéletesség képe. Megfontolt, tökéletes, ez nem passzol össze. Megvizsgálom a haját, és barna hajtöveket találok, tehát barna hajú, mint én. Ki van szűkítve a haja? Következő lépésként feljebb rántom a műanyagot, hogy szabaddá tegyem a kezeit, az odaragasztott fegyverrel és esernyővel. El akarták venni a fegyvert, mert töltve van, de ragaszkodtam hozzá, hogy hagyják, mondja Melanie. Eltávolították a töltényeket. Tekintetem az övére ugrik, és leeresztem a műanyagot. Vannak nyomok, amiket elveszíthetek, ha idő előtt elmozdítják, mielőtt végzek, teszi hozzá. Kifejezéstelen arccal nézek rá, és próbálok a nyelvembe harapni. Nem, nem, igazából egyáltalán nem próbálom. Most már tudom, miért akarta esernyős ember, hogy Bess elmenjen, mondom. Bess nem oktat, besz nem sül fel, ő megoldja a büntényt, megoldja a kibaszott büntényt, és ne beszéljen a sajtóval azért, hogy hallhassa még egy kicsit saját magát beszélni. Döbbenten néz. Olyan döbbenten, amitől azt hiszed, épp most dugtak fel egy botot a seggébe. Istenem, mit meg nem tennék most egy botért, amit körbevihetnék a mostanított helyen? Ha beszél a sajtóval, fel fog bosszantani. Teszem hozzá. Hogy tisztázzam, ez mit jelent, a mostani jelenleg csak a közepesen ingerült kategória. Roger figyelem, aki szintén szereti hallani saját magát beszélni. Talán a mennyben hozták össze őket, és Isten segítsen meg mindannyiunkat. Ez rád is értendő, nincs sajtó. Nem adok időt arra, hogy válaszoljon. Felállok és benyomom a zsebembe a zseblámpám. Mindenkinek igaza volt, szólal meg Melanie. Maga egy ribanc? Jobban preferálom a sötét lovagot, közlöm szárazon. Tudja, mint Batman. És tényleg ő is egyfajta ribanc, bár szerintem jobban néz ki a jelmezben, mint én. Ezen még dolgoznom kell. Megvonom a vállam. Vagy mégsem. És ezzel belépek a szakadó esőbe, kizárva őt és mindenki mást, kivéve a képnőt és a gyilkosukat. A kapucném megvéd az esőtől. A sátrak megvédik ugyanattól a testeket, viszont azon tűnődöm, mennyi bizonyítékot moshatott el, mielőtt felállították őket a második sátorhoz sétálok. Williams nyomozó új, biztonságos helyéhez, ha hívhatjuk így, ahol egy helyszínelő fickó fotókat lő a földről, a most már letakart testhez közel, feldolgozva a helyszínt. Tudom, hogy helyszínelő, a Jackie és -e is egy homályos emlék miatt, ami a New Yorki rendőrséghez helyezi őt az elmúlt életemben. Bármi megjegyzése méltó, kérdezem lehúzva a kapucnimat. Zordnak tűnik, állán őszes borosta, a negyvenes éveinek közepén jár. Zöld szemei figyelemre méltóan fakók. Nem tudom a nevét, nem is ismerem. Emlékeznék ezekre a szemekre. Mics meg ellen? szólal meg, mintha a képemre lenne írva a kérdés. És az eső egy ribanc, lávügynök, de próbálok szerezni valamit, ami segít elkapni ezt a szemétládát. Másik időben és helyen kérnék egy pillanatot a testelkettesben. kettesben. Ez a rögeszmém. Amikor kaphatok időt, hogy magam folytassak le egy kis beszélgetést a holtakkal, kapok rajta, de a mai nap nem az a nap. Nem azon az időkorlátos tethelyen, amit a most sátor alá törő szél és eső befolyásol. Visszaúzom a kapucnit, és intek meg kell ennek, hogy dolgozzon. Folytassa, folytassa csak tovább. Bólint egyet, viselkedése nyugodt és kimért. Az energiája hasonló. Könnyű kizárni, és pont ezt teszem. Kizárom őt. Ha bár nem lépek azonnal a testhez. Az esőre gondolok, és hogy mennyire mocskosnak érzem, de a valóságban ez víz, a víz pedig tiszta. Az eddig látott makulátlan tethelyek alapján szereti a tisztaságot. Bár a disznóvér egy mennyezeti ventilátorról nem igazán tiszta. Betegséget okozó dolgokkal van tele, amit egy olyan ember, aki világos, hogy kényszerbeteg, nem értékelne. Ha csak az ember egyáltalán nem kényszerbeteg. Talán esernyős ember egyszerűen egy kontrollmániás, aki élvezi, hogy az emberekkel valami kellemetlen és nehéz dolgot végeztethet el, és az abszolút tökéletességig való takarítás, miközben félted az életed vagy talán egy végtagot, beleillik ebbe. A gyanúsított lista kibővítése a kontrollmániásokkal megelőzi a túlzottan szűk gyanúsított listát is. Ezt az előfeltevést elviszem magammal a purgatóriumba, mikor végre lesz rá lehetőségem. A testhez sétálok, és az erős világítás, amit a helyszínelő előirányította ponyvára, ebben a pillanatban feleslegessé teszi a zseblámpámat. Hátrahúzom húzom a ponyvát, Deréktól felfelé kitakarva Williams nyomozót, most vagyunk először szemtől szemben azóta, hogy kb. szó szerint beszennyezte a tetthelyet számtalan éjszakával ezelőtt. Semmi elét nem adta annak, hogy kényszerbeteg vagy kontrollmániás lenne. Egy kontrolmániás azt akarná, hogy az ő rendszere szerint és helyesen legyen feldolgozva a helyszín. Ráadásul egy negyvenes éveinek közepén járó Csinos vöröske nem illik az áldozatok közé. Williams nem ő. Williams nem tartozik közéjük. Mit hagyok ki? Love? Houston hangjára visszahúzom a ponyvát a helyére, és megfordulok, hogy üdvözöljem őt. Van egy nevünk és egy címünk az áldozathoz. Mogorvának tűnik, tán még tétóvázónak is. Van még valami, amiről nem gondolja, hogy hallani akarnám. Mi az? Mondja? Ez nem az első, tizedik vagy századik menetem. Leúzza a kapucniát és áthatoló tekintettel fixíroz. Kén épületében él Lailach. Ez a maga épületét jelenti. Ez az infó szépen és lassan ülepszik, körülbelül, mint ahogy egy brutálisan csípős szósz a szádban, ami, mint lyukakat égetne a nyelvedbe. Esernyős ember azt hiszi, ott van neki szellem. Azt hiszi, nem tudjuk, hogy ott van neki szellem. Ezáltal az üzenete egy ígéret számomra arra, hogy elérheti ként.